Йому треба спромогтися на кіноту, якщо нерівнозначну польські, то близьку до неї за потугою. Такою кінотою могла бути в тодішніх умовах тільки татарська. Цим і зумовлюється те, що гетьман не починав повстання, поки персонально не побував у Криму і не вступив із ним у військовий союз. Без цієї передумови розраховувати на успіх він аж ніяк не міг. До речі, поляки чудово розуміли небезпеку для себе цього союзу. Один із них, львів'янин, писав 24 червня 1648 року. Не наваріть, річ то, що з давнішніх часів Русь із татарами з'єднавшись, ворожими військовими діями здолати і виконати ім'я польське хотіли. За панування Болеслава Стедливого, потужні руські князі Лев і Роман, великі орди татарські затягши, майже цілу корону спустошили. За ліжка чорного, Русь із татарами і поганством литовським з'єднавшись, немало в землях коронних починила. Цікаво, чи знав цей історичний урок сам Богдан Хмельницький? Загалом же це був перший його стратегічний крок, бо тим самим він досягав потуги Річі Посполитої, коли вона бувала об'єднана з козаками, а сама Польща навіть із Литвою, без козацького війська була наполовину ослаблена, але тільки за однієї умови. Коли реєстрове козацьке військо перейде на бік повсталих. Це був другий стратегічний крок Богдана Хмельницького, так само проведений бездоганно. Не думаю, що перехід реєстрова війська на бік повсталих був акцією стихійною, Здається, тут немало постарався пізніший герой визвольної війни, досі належно неоцінений. Хоч йому присвятив, що правда, польською мовою велику монографію Липинський Михайло Кричевський. український шляхтич із Берестейщини, Чернігівський полковник реєстрових козаків із 1643 року, той, який взяв арештованого Богдана Хмельницького на поруки, і випустив на волю, а згодом і сам пристав до повстання і загинув геройською смертю, обороняючи Україну від Литви. Липинський сумнівається, що Кричевський був утаємничений у плани Хмельницького, але не забуваймо, що це був приятель Гетьмановий посприяло переходові реєстрового війська на бік повсталих те, що воно було віддалене від польського і спускалося з невеликим числом приданої німецької піхоти Дніпром на човнах. Цікаво те, що Хмельницький реєстровиків чекав, розкинувши біля Дніпра караули, відразу ж уступив із ними в переговори і, як пише Величко, Побачився він там із Кречовським своїм другом та іншим зечливим батьківщині товариством, і вони дали Хмельницькому усну обітницю, що всі висадяться із своїх суден, і щоб здобути стародавні права і вольності, підуть одностайною війною проти поляків. Літопис Том перший Сторінка 66. Цей Це й були передумови майбутніх перемог, притома аж таких блискучих над поляками, які посіли в річі Посполитій жахливу паніку, шокувавши шляхту. Під жовтими водами, корсунем, пилявцями потужне польське військо було вщент розгромлене, і перші перемоги сприяли тому, що Україна повстала одностайно вся. Повстання підтримало поспільство, міщанство, духовенство. Згадати б зустріч Богдана Хмельницького в Києві після повернення з-під замостя і частина шляхти, всі три, котрим дався в знаки державний розлад у Річі Посполитій, наруга, сваволя та явний гніт. Триумф Богдана Хмельницького був повний, і от він, дійшовши до замостя, не добиває ворога в його лігві, а повертається назад в Україну, визвольної справи не довершивши. По-різному оцінювали цей крок історики. Військо було втомлене, почалися хвороби, надходила зима, але попри все... Залишається факт, що Хмельницький дійшов до етнографічних меж України, вигнавши з неї поляків, а на польську землю ти не захотів. Так, до речі, пізніше чинили і Виговський, і Дорошенко, перший після Конотопської битви, а другий після падіння Бруховецького. Причина цього була насамперед та, що гетьмани вели і усвідомлювали це національно-визвольну, а отже справедливу війну, в той час це чітко розділялося, війни справедливі і несправедливі, і відповідно не бажали, щоб вона переростала у загарницьку, несправедливу. Це досить чітко заманіфестував поет Семен Дівович у поемі Розмова Великоросії з Малоросією, пишучи про гетьмана, поет заявляє, що при своїй потузі Хмельницький міг би, як Геркулес, пройти через Альпійські гори, просталивши широку і простору дорогу, грозячи жильцям усім тамтешнім війною. Та не було потреби туди йти йому, і світом не старався почати війну а бився із одним лише нашельцем своїм, який його народу був ворогом злим. Марсове поле, книга друга, сторінка 255. Зрештою, це була одна із причин. Друга була та, що за собою гетьман залишав розбурхану революцію землю, і перед ним повставали як насущні завдання державотворчі. Треба було встановити лад і впорядкувати та заспокоїти посельців нової держави. Окрім того, козацьке військо не було регулярним. Козацтво вже стало землеробським станом і мало лишень військову організацію, пристосовану, як пише Каманін, до самозахисту Зборник статті і матеріалу По історії Юго-Западної Росії Київ 1916 Випуск 2, Сторінка 93 Із України було вигнано магнатів Польську шляхту І ту частину шляхти української Яка обросла вже польським м'ясом Ясна річ, що переможцям не терпілося прибрати те майно до своїх рук. До речі, питання повернення згодом маєтків шляхті та магнатам стало перепинним каменем при спробах козаків помиритися з Польщею. Ще одна причина була в тому, що хотіли повернутися до дому татари, а також Хмельницький підтримував як кандидата на польський престол Яна Каземіра, і той став таки королем. Отже, Гетьман мав надію домовитися з Річчю Посполитою щодо українських прав та вольностей. Оборона їхня тільки і стояла в тодішній програмі козаків, тобто Хмельницького, задовольнила б автономія в межах Річчю Посполитої і не більше. Юридична форма погодження між козаками і польським урядом була вже вироблена. Спершу постановлялися словесні договори. Так було під П'яткою після повстання Косинського і під Солоницею після повстання Наливайка та Лободи і в інших випадках. Згодом уряд призначав сеймові комісії, постанови яких – Утверджувалися на сеймі. Укладалися й письмові договори. Такі були договори Сагайдачного з польськими комісарами. Такий був Куруківський договір 1625 року, Переяславський 1630 року. На Рідці Старці 1638. За одними поляки йшли на поступки а за іншими щось із свобод відбирали, регламентували кількість козацького війська, давали право на самоуправління та суд, згоджувалися не переслідувати за віру, повертали захоплені церкви та монастирі і так далі. Отже, розбивши поляки у 1648 році, і заручившись обіцянкою новопоставленого короля, що козацькій свободи буде підтверджено, Богдан Хмельницький і зважився дати своєму війську і перепочити, самому розглянутися і спокійно обдумати становище і державотворчо визначитися. Формальний вибір коля відбувся 7-го 17 листопада, а за три дні тому у нього були козацькі посли. Вимоги Хмельницький поставив скромні. Амністія за війну, звільнення з-під влади панів і переведення козаків під безпосередню владу короля, скасування унії. Сам же Хмельницький хоче заставатися вірним слугою Річі Посполитої, як і перед тим. Михайло Грушевський. «Історія України-Руси. Київ-Відень. 1922 рік. Том 8. Частина 3. Сторінка 114. Король давав на те свою принципову згоду. Відносини на майбутнє мали установити польський комісар, вислані до Богдана Хмельницького, Ними призначено, до речі, самих українців на чолі з Адамом Киселем. Прибувши до Києва, Хмельницький не тільки був урочисто зустрінутий як переможець. Він тут веде розмови і таємні з патріархом Паїсієм, який від імені Православної Церкви благословив його чин і війшов у зносини з київською інтелектуальною елітою, що була тоді з'єднана в Києво-Могилянський Атенеї. Для мене, принаймні, пише про цей час Михайло Грушевський, нема сумніву, що тою лабораторією, де творилися державні ідеї і програми, котрих відгомони потім долітають до нас із козацьких кругів, були передусім київські інтелігентські круги, світські і духовні, і їм посередньо і безпосередньо завдячував Хмельницький ту переміну у своїх настроях і планах, що так здивувала сучасників. Єдине, що було небезпечне в тих нарадах, патріарх Паїсій радив йому вступити в союз з Росією. 9-19 лютого 1649 року польські комісари приїхали до Переяслава і вручили хмельницькому гетьманські клейноди, та оголосили про задоволення козацьких вимог королем. Але вже тут гетьман заявив послам: Правда, що я лехей, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я є єдиновладцем І самодержавцем руським Поляки пропонували 12-тисячний реєстр І нехай хлопи оруть, а козаки воюють Обіцяли винагороду за Кривди На що Хмельницький заявив Виб'ю з ляцької неволі Руський нарід увесь, перше за свою кривду і шкоду воював, тепер буду воювати за нашу православну віру, виразний відгук перемов з патріархом, поможе мені чернь усяк. І визначив, що Україна – це його князівство, яке виміряв по Львів, Холм та Галич. Цікаву річ, – зголосив гетьман щодо шляхти, – не дістане у мене і нога жодного князя, і шляхетки тут на Україні, а схоче, отрий з нами хліба їсти, нехай війську Запорозькому буде послушний, а на короля не брикає, тобто не свободить.